Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma Para pemirsa Rojak TV dan para pendengar Radio Rojak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu pada kesempatan yang baik ini Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang al-masyaqqatu tajlibu at-taisir dan pada pertemuan yang lalu kita membahas banyak hal di antaranya tentang makna kaidah kemudian Dalil-dalilnya Kemudian sebelumnya kita bahas tentang Anwa' al-taisirat wa'al-takhfifat Jenis-jenis taisir dan takfif Dan juga kita bahas tentang Taisir Ada yang dari taisir asli dan taisir arid Pada <coughs> kesempatan yang singkat ini insyaAllah ta'ala kita akan bahas tentang Syurup syarat-syarat Takhfif Syarat-syarat takhfif Kemudian kita akan lanjutkan Praktek penerapan dari kaidah al-Masyakatuh Tajlibu at taisir <coughs> Bara pemirsa Raja TV Dan para pendengar Radio roja yang Allah menyaikan Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan Untuk mengetahui Taisir Okay. Atau Al-Masyakqah Al-Jalib Al-Taisir Jadi Masyakqah sesuatu yang berat Yang bisa mendatangkan Kemudahan ini Harus kita tahu syaratnya Apa syaratnya Di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama Adalah yang pertama Allah Tussadimu Atau Allah Tussadimah Nassan Syariyan Allah Tussadimah Al-Masyakqah nass syar'ian. Ini yang pertama. Jadi masyaqqah sesuatu yang berat, yang dianggap berat, hendaknya tidak berbenturan. Tidak bertentangan. Tidak berlawanan dengan nas syar'i. I. Ini syarat yang pertama. Apabila sesuatu yang dianggap masyaqqah, yang dianggap berat ini bertentangan dengan nas syar'i apakah itu dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak dianggap di sini kita akan lihat ulama berkata kenapa demikian wadzalika taisir wa at-takhfifa innam yu'tabaru fi mawdhi'in la nass fihi taisir dan takhfif ya itu dianggap di tempat yang tidak ada nasnya dianggap di tempat yang tidak ada nasnya fa amma idza wujida an-nas fa la yajuzul 'amalu bi khilafihi bi da'wa jalb at-taisir wa al-masaqah adapun kalau ada nas maka tidak boleh beramal menjelisihin nas tersebut dengan alasan untuk mendatangkan kemudahan dan untuk menghilangkan maschakah. Wajza fa ina baul al adami najisun. Dicontohkan di sini. Contohnya oleh karena itu baul al adami air seni anak manusia, ya, air seni manusia anak Adam dihukumi najis wa in kana yahsulu bijtinabihi wattawaki minhum masaqah walaupun terjadi masaqah ada kesusahan kesukaran yang dikesulitan ketika menjauhinya dan melindungi diri dari najis tersebut ya kita kan Ketika tahu bahawa air seni itu najis Maka diperintahkan untuk melindungi diri dari najis tersebut Walakin hadhihi al-mashaqah La tashfa' fi raf'i hukmin najasati anhu Wa thalik hiwi li Liwurudin nasibin najasatihi Ya Tapi masyaqah ini tidak membuat Najis itu jadi Dihilangkan begitu saja Ya tidak menjadikan najis tidak uh, Hukumnya menjadi tidak najis Ya Karena apa? Karena ada nas Tentang najisnya Baul adami Aini. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh kita, kita semua Dan ini syarat yang sangat penting Tentang ma, uh, Masyakkah Yang bisa mendatangkan Kemudahan Ya Jadi Allah tusadima nasan <tidak, tidak bertentangan dengan Nas syar'i Ketika bertentangan dengan Nas eh, syar'i Maka tidak dianggap itu Masyakoh Ini syarat yang pertama Syarat yang kedua Antakunal masyakoh Ametan Masyakoh Bentuknya umum Ini syarat yang kedua Bukan sesuatu yang jarang Alkana itu ular mabraka. Kalau kena, wukul masakat nadiran, فلا تراعي المشقة Kalau masakat rujudinya itu jarang, maka tidak dianggap masakat tersebut. Ya, olehaha itu tawadzah al-mustahadah untuk setiap fardhu, karena ia adalah umum dalam ibadah ini. itu, dan itu adalah mustahadah dan tertimbak darah eh maaf darah istihada maka setiap kali dia ingin melaksanakan solat maka dia berwudu ya karena ini adalah uzurnya umum dalam solat ini kemudian berikutnya di antara syarat adalah Kata ulama an takuna al-masyaqqatu tanfakku anhal ibadah jadi masyaqqahnya lepas dari ibadah bukan dalam ibadah Kemudian yang keempat an takuna al-masyaqqatu shadidah kharijatan 'anil mu'tad. Masyaqqah ni itu شديد keras yang keluar dari kebiasaan. Ya. Yang di mana apabila keluar dari kebiasaan ini biasanya adalah Tushawis ya, al-nufus. mengganggu jiwa. Ya. Oleh karena itu apabila ada masyarakat seperti ini maka ini merupakan hal yang mendatangkan taisir kemudian yang kelima masyarakatnya haqiqah hakikat ya benar-benar bukan waham ya bukan waham kemudian yang keenam an yakuna lil masyarakati syahidun min jinsih hafi ahkam syara' jadi bagi masyarakat itu ada syahidnya Ya Artinya yang mendukung masyarakat tersebut Yang menyaksikan masyarakat tersebut Dari jenis masyarakat ini Pada hukum syariat Seperti misalkan ini Dicont Dicontohkan sama ulama eh, Selisil Baul Ya Ada orang yang tertimpa musibah Dengan sering buang air seni Ya Tidak bisa terjaga Sering buang air seni Maka dia dihukumi seperti wanita yang terkena istihabah, ya, yeah. ini atau uh, penyakit penyakit lain yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh, Allah ya kuna binah ad al-mashakoh min ila faati maslahatin a'zam, ya, yang ke Tujuh ini Adalah masyakohnya Apabila kita bangun Tidak Mengarah Kepada Fawad Maslahatin a'zam Kepada hilangnya maslahat yang lebih besar Contoh masalah jihad di sini disebutkan oleh Ulama' Masyakoh til jihad Seperti masalah Beratnya berjihad Nah, kita tahu jihad mendatangkan masyakwa yang sangat besar. Seperti harus orang harus bersafar Kemudian dalam jihad tersebut orang terse orang yang berjihad siap untuk mengorbankan banyak hal, bahkan nyawanya. Ya? Meninggalkan keluarganya, meninggalkan uh, kawan-kawannya, rumahnya, hartanya, bahkan nyawanya dia siap. Ya tetapi kita tahu bahwa masalah yang besar di balik jihad ini adalah untuk himayatuddin misalkan Untuk menjaga agama agar kaum muslimin merasa aman Kemudian untuk menjaga kehormatan, ya, kehormatan kaum muslimin dan kemuliaan para wanita dan anak-anak serta orang tua Ya? Dan banyak sekali maslahat Yang didapat dari Berjihad Walaupun dalam jihad itu adalah uh, Ada masyakohnya Baik. Ini satu masalah yang uh, Ingin saya sampaikan Karena sekali lagi bahwa kaidah yang besar ini Al-masyakoh tutajribut taisir <coughs> Al-masyakoh tutajribut taisir Kesusahan mendatangkan Kemudahan ini Digunakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab Untuk Memudah-mudahkan Islam ya? Terutama dari kalangan ilmaniyin ya? Dan dari kalangan e, Liberaliyin ya? Dari orang-orang sekuler Dan orang-orang liberal Menggunakan kaidah ini Untuk Hawa nafsunya ya? Dengan hawa nafsunya atau dengan hawa nafsunya Ya Uh, oleh karena itu perlu kita ketahui saya akan bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala uh, di dalam majmo fatwa dan risail Ibnu Utsaimin tentang kaidah ini beliau berkata Hadhihi al qaidatu al azimahu laisa taban li hawa al insani kaidah yang agung ini Ya, tidak mengikuti hawa nafsu seseorang tidak mengikuti hawa nafsu manusia. Walakinnaha tab'un lima ja'abih Akan tetapi kaidah ini mengikuti syariat. Mengikuti syariat. Fa laysa kullu insan sahlan wa atau na'am wa yusran yakunu minasy-syariah. Tidak mesti setiap apa yang diyakini oleh seseorang yang orang itu mengatakan ini adalah sesuatu yang mudah tidak mesti ini bagian daripada syariat. La'annal mutahaawinina alladziina la yahtamun la yahtammuuna bidiinihim katsiira. Jadi banyak orang yang mutahaawinin. Ya. Orang yang menyepelekan agama ini, ya. tidak, tidak memperhatikan agama. Ini banyak. Ya. Rubbama yastas'ibuna maa huwa sahil. Bisa jadi mereka menganggap sesuatu yang mudah Dari agama Islam ini Mereka katakan sulit yeah. Faya da'unahu ila matahwahu nufusuhum Faya da'unahu ila matahwahu nufusuhum Binana lahadih laqa'idah yeah. Kemudian mereka yeah, Meninggalkan sesuatu yang mereka anggap susah yeah, Dibangun di atas hawa nafsu mereka Ya yeah. Dan dibangun di atas kaidah ini, al-mashyaqatu tajributaisir. Mereka bilang agama Islam kan mudah. Wanita nggak payah jadi lap apa-apa misalkan. Karena susah di zaman sekarang, tiap cari kerjaan dan seterusnya. Orang sakit nggak solat nggak apa-apa misalkan. Ya, karena susah solat. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah misalkan? Dan kaidah ini al-mashyaqatu tajributaisir. Bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan misalkan begitu. Ya. Kita perlu diketahui bahawa kaidah ini tidak dengan hawa nafsu. Baik walaupun sejurusan dianggarkan ahwain nas, yeah? kemudahannya tidak dibangun di atas hawa nafsunya manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Mu'minun ayat 71 satu: "Walau ittaba al-haqu ahwa'ahum la fasadat al-samawat wal-arz wa, wal wa man fihin." Seandainya al-haq itu mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Seandainya al-haq itu mengikuti hawa nafsu mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, la fasadatis samawati wal ardh. Niscaya langit dan bumi ini akan rusak. Ya. Wa man dan makhluk atau apapun yang ada di dalam langit dan bumi tersebut. Oleh karena itu, maka perlu kita ketahui syarat syarat dari masyaqqah yang bisa mendatangkan kemudahan. <tuh> para pemirsa dan para pendengar radio yang Allah muliakan, marilah kita lanjutkan kepada praktek dari kaidah yang besar ini. <tuh> di antara hal yang disebutkan oleh para ulama di antara contoh <تصفيق> أدلا يسبب كأن الشيء محمد بن صلى رحمه الله تعالى دلال الشرح الممتع بل بركاته إذا كان المنصلي لا يعرف اللغة الأربية ولا يستطيع النطق بها فإنه يكبر بلغته ولا حرج عليه يا. <تصفيق> بيلة orang solat tidak ngerti bahasa Arab tidak bisa mengucapkan bahasa Arab maka kata beliau fa innahu yukabbiru bi maka boleh bagi dia bertakbir dengan bahasanya bertakbir dengan bahasanya wala haraja alaihi dan tidak berdosa lihat ini penerapan kaidah al masyaqqatu tajlibu at-taisir sesuatu yang berat mendatangkan kemudahan dicontohkan sama syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang tidak bisa bahasa Arab ya kemudian dia mengucapkan takbir enggak bisa juga maka boleh dengan bahasanya ya tapi kondisinya seperti ini jangan kondisinya dari awal ya dari awal dia sudah bisa bahasa Arab misalnya, kemudian dia mengomong Allah uh, Maha Besar misalnya begitu, ya dengan bahasa Indonesia ini tidak bisa diterima. Ini kondisinya adalah ketika seseorang berat mengucapkan bahasa Arab tidak bisa mengucapkan bahasa Arab maka boleh dia mengucapkan sesuai dengan bahasanya, <tuh> apakah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Inggris atau bahasa yang dia menggunakannya dengan mudah. Berikutnya Contoh berikutnya Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Salatayim, pen ee, Terjemahan dari kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari Kata beliau Kullama da'atil hajatu ilal jam'i Baina salatain Setiap ada hajat, Kebutuhan untuk menjamak Dua salat Wa kana fi tarkil jam'i harajun wa masyakqa Ketika meninggalkan jamaah ini ada kesusahan, fahuajah izun sawa unkana dalik kafihal darin ausafar. Makanya ini diperbolehkan. Baik ketika tidak safar, eh ketika mukim atau ketika safar. Di antara masyarakat ada kata beliau. Karena sesuatu yang berat, bisa menatangkan kemudahan. Nah, ini praktek. Jadi ketika kita, ya. Ada hajat Ada kebutuhan Untuk menggabung dua solat Yang kita menggabung solat Zuhur dan asar Maghrib dengan isya. Kalau tidak digabung Akan memberatkan ya? Maka boleh di saat itu kita menggabung Dua solat Walaupun dalam keadaan mukim Walaupun dalam keadaan Mukim apalagi safar ya? Apalagi safar Ini kerana apa? Syekh berkata Lianna al-masyakqa tata Karena taisir itu menatangkan kemudahan Al-masyakqa menatangkan kemudahan Contoh berikutnya Contoh dalam masalah bacaan Al-Quran Syekh berkata Yuktafaru fi ibadalid badi zwa'an fi kiraatis surat al-fatihah Alal qawdir rajih وذلك لخفاء الفرق بينهما أو وذلك لخفاء الفرق بينهما لا سيما أن الآمي لا سيم وأن الآمي لا يكاد يفرق بين الضاد والضاء فهذا يعف عنه لمشقة تحرض وعسر الفرق بينهما لا سيما على الأوام د أمني أيه د تOLERANCE Yeah, diwajari uh, Dimaafkan Begitu Orang mengucapkan huruf dad Dengan huruf Uzza Orang mengucapkan huruf dad Dengan huruf Uzza Ketika membaca surat Al-Fatihah Suratul lazina namta alaihim Ghairil mawdu Bi alaihim waladdu Dengan dad Dad ini terpilih dan nempel di gerah Ketika dia tidak, tidak sanggup dan tidak mengerti yang mengucapkannya, mengucapkannya ujung lidah masuk ke depan ke dua gigi siri atas dzad dengan dzad maka menurut pendapat yang rajih kata Syekh Muhammad Shalalah rahimahullah maka dimaafkan maka di maafkan, maka di maafkan. kenapa karena dikhaufail farqi baynahuma. perbedaan antara keduanya ini khauf tersembunyi banyak orang yang tidak tahu ya la syamma wa an al ami la yakadu fariqu baina dhaddi wadhd apa lagi orang awam hampir tidak bisa membedakan antara dhad dan dhha ini banyak sekali apabila di negeri kita di Indonesia ini dia berkata fa hadha yu fa annahu lima syaqa at taharrus wa asl al farq bainahuma la syamma ala al awam dia berkata maka ini dimaafkan ini ditoleransi karena masyaqqah adanya masyaqqah sesuatu yang berat dan susah untuk dibedakan antara keduanya apalagi bagi kaum awam bagi orang-orang yang awam ini yang harus diperhatikan ini salah satu praktek penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibu al taisir Bahawa al-masyaqqah kesusahan mendatangkan taisir hmm? Tapi bagi orang yang sanggup mengucapkan huruf bad, maka dia wajib mengucapkan huruf bad. Ini ta'liq ya. Berikutnya. Siapa kata? Tersihhul salatu khulf al-muhalif fil furu'a. Walau fa'ala ma'yaatkidduh insan haraman, lainehul lalu lmtersihhul salatu khulf al-muhalif fil furu'a. Llahiku bzdalik harajn wa mashqa. Contoh berikutnya adalah masalah solat Sah kata beliau Solat di belakang orang yang berbeda Dalam masalah uh, furuk Ya Orang yang menyelisihi Kita dalam masalah furuk Sah Kita solat di belakangnya Walaupun dia melakukan Apa yang diyakini oleh seseorang itu Haram Walaupun dia melakukan Apa yang diyakini oleh seseorang itu Haram ya karena lu lam tasih as-salat khalf al-mukhalif karena kalau misalkan tidak sah salat di belakang orang yang melisih ini dalam masalah furu maka terjadi harad wa masyaqqah terjadi masyaqqah uh, dan harad yakni uh, kesusahan kesukaran kesulitan dan ini banyak di masyarakat ya kita jumpai Orang pakai mazhab ini Hambali Yang satu pakai mazhab syafi'i Satu pakai mazhab maliki Satu pakai mazhab Hanafi yeah. Dan memiliki Banyak perbedaan Atau beberapa perbedaan yeah. Boleh bagi orang yang memiliki mazhab Misalkan Hambali ya, Bermakum di mazhab syafi'i Begitu sebaliknya atau kepada mazhab uh, Hanafi atau Maliki nah, Karena semuanya Muslim dan memiliki Dasar ya? nah, Ini. Adapun perkataan sebagian orang <coughs> Nanti di akhirat Kita berada di belakang imam Masing-masing, ini tidak memiliki Dalil dan tidak memiliki dasar Ya Orang yang mazhabnya syafi'i Di belakang imam syafi'i Silahkan orang mazhabnya Hanafi di belakang Imam Hanafi, Maliki demikian juga Hambali di belakang Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Semua umat Islam berada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berfirman, "Fa kaifa laji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida." Allah berfirman kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa laji'na min kulli ummatin bi shahidin." Ya, maka bagaimana apabila kami datangkan anda untuk menjadi uh, saksi bagi umat di umat Islam, ya? Fakifah ida jinah min kulli umma bi shahid, wajinah ala hawlai shahida, wajinah bika ala hawlai shahida. Dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Jadi di surat uh, An-Nisa ya, Allah sebutkan Bagaimana apabila kami Datangkan dari setiap umat Saksinya ya, dan, dan kami datangkan Engkau sebagai saksi bagi, bagi umat Baik <coughs> Ini contoh Yang uh, Bagus sekali yang harus kita perhatikan Contoh berikutnya Yeah. Ini contoh yang sangat bagus. Beliau berkata ya juzu taqaddumul ma'mum 'ala al-imam li al wa al-darurah wa hadha huwa ar-rajih. Syekh Muhammad Sulaiman rahimahullah berkata, boleh makmum yeah, berada di depan imam dalam solat ketika ada masyaqqah dan untuk dalam keadaan darurat. Ya. Yeah. و هذا هو الراجح لان هي pendapat yang rajih ketika ada masyaqqah maka masyaqqal masyaqqah tajlibu at-taisir hukum asalnya makmum di belakang imam ya, tetapi ketika kondisinya tidak memungkinkan makmum di belakang imam maka boleh si makmum tetap bermakmum kepada imam walaupun dia berada di depan si imam misalkan tempat sempit misalkan ya dan Berada di depan imam Maka tidak mengapa Di masyakqah Kerana kaidahnya Al-masyakqah tajlibu al-taisir Al-masyakqah itu tajlibu al-taisir Contoh berikutnya Jawazu ikhtina'i al-majallati wal-jarayid Al-latih ala s-suar Ya jika kan ذلك lil ilm wal fa'idah wal ittila' 'ala al akhbar. Bolehnya kita ya, membeli kemudian mengkonsumsi dan menyimpannya. Menyimpan apa? Majalah-majalah ya, dan koran-koran uh, yang ada gambar-gambarnya. Majalah-majalah dan koran-koran ada gambar-gambarnya. طيب ka, kalau apa iza kana zalika lil wal faedah wal ittila' al akhbar kalau ada maksudnya yakni maksudnya untuk pengetahuan ilmu untuk mengambil faedahnya Dan untuk melihat berita akhbar karena هذه الصور ليست مقصوده للانسان karena gambar-gambar tersebut bukan maksud bagi manusia tersebut ya وتحرز من الصور في كل kulli jaridatin wa majalla Fihi masyaqal zahira Kata syekh Taharrus Taharrus Ia ni menjaga diri Dari gambar-gambar yang ada Pada setiap koran Pada setiap majalah Jelas sekali masyaqal sangat nampak Dan yani sesuatu yang sukar Ha ini Kemudian contoh yang lain Wa kathalika Ma fin nukudi min suari al muluki wa ru'asah begitu juga apa yang ada di nukut di nukut di uang ya uang uang ya, yang situ ada gambar raja-raja atau gambar para pemimpin ya, seperti di Indonesia ada gambar apa sen timurah ya terus apa lagi itu banyak eh hmm. ya, itu enggak mungkin kita kan tutup misalkan adis ah, Tubilo ditutup kan gitu atau dipotong kepalanya ya. ya. Al-masaqatu tajribu ataysis al ya. Au al al-mawjudatu fi rukhsatil qiyadati wa hafaiyidhin nufusi wa hmm. Atau foto-foto yang ada di misalkan kartu SIM, rukhsatil qiyadah atau kartu-kartu yang lain ya, KTP atau paspor dan seterusnya, ya, dan yang semisalnya. <tuh> ini contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad al dan setelah beliau memberikan contoh beliau berkata Al-mash'akatu tadzilibu at-taisir. Dia menggunakan kaidah ini Al-mash'akatu tadzilibu at-taisir bahwa sesuatu yang sulit bisa menatangkan Kemudahan. Contoh berikutnya, ida staff tal insanu alimain, ida staff insanu alimain. Kalau seseorang minta fatwa kepada dua orang yang berilmu, dua orang yang alim, wakad tesewa fil ilmi wa dini, keduanya sama derajatnya dalam ilmu. Dan dalam masalah agama, dalam masalah ketaatan, eh, wakilahumah ahlin lil fatwa kedua nya adalah layak memiliki kelayakan untuk berfatwa. Waktu lefa fil fudhiah ala kaum lain, kemudian ternyata kedua orang alim ini ikhtilaf, yakni terjadilah ikhtilaf Perbedaan pendapat ada dua pendapat. Ahaduhuma ya'khudhu bil-syadd wal-akhar ya'khudhu bil-aisar. Salah satunya menggang pendapat yang apa namanya keras, yang berat. Satunya pakai pendapat yang lebih memudahkan. Ya. Fa-r rajih bil-aisar liannahu aqrab ila ruhisy syari'ah. Maka yang rajih adalah dia mengambil pendapat yang lebih mudah karena lebih dekat kepada ruh syariat ini perlu diperhatikan kondisinya seperti ini ya perhatikan setiap contoh dengan cermat ya dan setiap dengan cermat dan kondisinya jangan disamakan uh, dengan kondisi yang tidak sama tentunya ya. ini supaya adil Adil itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda Kita lihat, ada seseorang Misalkan, kita kasih contoh Al-Akhuna Ihsan Al-Akhuna ya. Ihsan memiliki sebuah masalah Yang dia butuh jalan keluarnya dan fatwanya Dia datang kepada dua alim Dari sisi ilmu sama dari sisi ketakwaan sama, dari sisi agama sama, ya kedua-duanya sudah layak untuk berfatwa, ya kedua-duanya sudah layak untuk berfatwa. Kemudian ternyata terjadi perbedaan, satu pendapatnya apa namanya berat, ya satu pendapatnya lebih mudah, maka yang rojeh adalah Akhuna Ihsan mengambil pendapat yang lebih Mudah Dengan menggunakan kaidah Al-Masyakatu Tajlibu At-Taisir Al-Masyakatu Tajlibu At-Taisir e, Bukankah pada pertemuan yang lalu Kita bahas dalil Ya Di antara dalil Yang e, saya sebutkan Adalah Perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha ya, Di mana Aisyah menghabarkan pada kita bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam Apabila Dipilih Dipilihkan ya, Dengan dua permasalahan Maka Nabi salallahu alaihi wasalam Mengambil Yang paling mudah Ya Maka lam isman selama tidak berdosa. Selama tidak berdosa. Nah ini. Tetapi kalau masalahnya dalam masalah dosa, maka Nabi SAW adalah orang yang paling jauh dari masalah dosa. Nah ini. Ini salah satu penerapan dari kaidah al-masyaqqatu Tajribu at-taisir. Al tapi tentunya Dalam penerapannya Harus cermat ya. Baik <coughs> Terakhir Dari kaidah ini Contoh kaidah ini Adalah Ada contoh Iza kanat Ijabatul da'wati ilal walimati Tahtaju ilal safar Lihuduriha wa ijabatihah fainnahu la yalzamuhu hina idhin an yusafira min ajri al-walimah lima fihi min al-masyaqqati al-waqt ah ini hal yang bagus ya contoh yang bisa kita ambil dari ulama lihat dari perkataan Syekh Thaimin rahimahullah beliau berkata jika كانت اجابه الدعوه الى الوليمه تحتاج الى سفر لحضورها واجابتها. apabila ya mendatangi undangan ya, undangan walimah itu membutuhkan safar. Yani perjalanan jauh untuk menghadirinya. Ya, kata beliau fainahu la yalzamuhu hina idhin an yusafira min ajli al-walimah maka di saat itu dia tidak wajib melakukan safar karena walimah tersebut min ajli walimah hah lima fihi min al-masyaqqati wa ida'ati al-waqt kana ladayni ada masyaqqah ada sesuatu yang memberatkan dan juga ida'atul waqt yani min yani waktu Contoh misalkan Ya Ada yang undang kita Acara warimah Di luar jawa misalkan di luar jawa Di Irian Jaya Misalkan ya ah. Syafar ke sana berat Ya Atau Syafar di lain kota lah Di lain kota terlalu jauh ya Di lain kota Macet Kemudian jauh Kah? Al-mashkotu tajli bu taisir tidak wajib kata syaikhah min. Tidak yelzamu, anjusafir min ajdul walima tidak wajib ya untuk melakukan safar karena untuk mendatangi Walimah ya memenuhi panggilan walimah tersebut. Ya, ini beberapa contoh para pemirsa dan para pendengar radio uh, Roja yang Allahumma ya'kan serta TV Roja yang Allahumma ya'kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Untuk kita semua ya Untuk yang membacanya khususnya Untuk yang duduk Memperhatikan Kajian ini Atau yang berada di perjalanan Atau yang mendengarkan kajian ini Semoga contoh-contoh tadi yang saya bacakan dari Contoh-contoh para ulama Membuat kita lebih memahami agama Islam ini ya dan lebih mencintai din Islam ini dan kita bersikap tidak asal-asalan, tidak selampangan dalam bersikap dalam agama Islam ini. Ya. Karena <tuh> agama Islam dibangun di atas kemudahan. Balashaqatu tajlibut taysir. Ya. Dan kita sudah bahas juga dalil-dalilnya. Ya. Di mana Nabi yang mulia juga pernah bersabda Inna dina yusrun walaunya syad a'ddin ahadun illa qalabah agama Islam ini mudah tidak ada yang memberatkan beratkan agama ini siapapun melainkan dia akan dikalahkan ya? Aa, kemudian Rasulullah saw pernah dikatakan Ayul adiyan ahbu ilallah agama apa yang paling dicintai oleh Allah Nabi yang mulia asalutu asalam berkata al-hanifiyatu as al-hanifiyatu as agama yang lurus jauh dari kesyirikan dan agama yang samhah agama yang mudah okay? kemudian juga nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata laula an asyuku ala ummati la amar tuhum seandainya tidak memberatkan umatku ini saya akan perintahkan umatku perintahkan mereka untuk melakukan siwak setiap kali wudu Rasul tidak perintahkan itu karena Rasul tidak mau memberatkan umatnya. Lihat bagaimana Rasul yang mulia Alisya Tuwassalam tidak mau memberatkan umatnya. Tetapi sekali lagi dalam mempraktekan, menerapkan kaidah yang besar ini harus lihat syarat-syaratnya. Allahumma Alam, bismawab ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan manfaat. Nah, baik sajalah ke akhir kami at. sampaikan atas penjelasan. Dan secara yang disampaikan oleh Ustaz dan juga beberapa uh, contoh kasus dalam penerapan kaidah Al-Masyakhat Tadjili Butaisir Sehingga menjadi jelas kembali pembahasan dari kaidah ini Dan kami berikan kesempatan bagi para pendengar untuk persoal jawab dalam pembahasan kita Anda bisa menghubungi kami di nilai telepon 021 823 -6543. Dan pertanyaan pasang singkat seperti biasa di 0819896543 Kita akan angkat 3 pertanyaan via telepon terlebih dahulu Silakan Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umumnya? Dari umum abdillah dia muju Pertanyaan saya begini Pak Ustaz yeah. Itu kosmetik kan eh, Ada yang mengatakan bahwa itu biasa tersampur Yang haram-haram begitu hmm. Sementara keidahannya kan tidak boleh Bagaimana tidak boleh kita mengharamkan Sesuatu yang tidak jelas Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Hmm. Baik. Kemudian Eh, saya juga pernah melihat itu anunya ni kuas itu 90% terbuat dari bulu babi. Tara itu roti semuanya di kuas jadi saya ragu untuk makan bagaimana kaidahnya itu pak Ustaz Baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairumahmadi lah. baik untuk masalah yang pertama untuk masalah kosmetik ya. Iya. Uh, Hukum asal bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah halal ya, Itu sudah kita bahas ya. Kecuali kalau kita sudah tahu ya, bahawa yang kita konsumsi itu haram ya. Nah, kalau misalkan yang kita konsumsi atau kita pakai itu adalah hal-hal yang diharamkan Maka lebih baik bagi seorang muslim untuk tidak memakai tidak memakainya ya. Dalam rangka menyelamatkan diri dan agamanya. Ya. Apalagi yang syubhat. Yang syubhat. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innal halala bayyin wa inal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun nas Ya. Jadi syubhat kita jauhi. Kecuali kalau misalnya kosmetiknya memang sudah jelas-jelas halal eh, Bahannya bagus ya, Maka dipakai Dan untuk wanita juga memakainya Di depan suami kan Jangan Maka eh, sesuatu Yang membuat indah Misalkan wajahnya dan seterusnya Kemudian Dia pertontonkan untuk lelaki Yang tidak halal baginya Ini jatuhnya juga kepada Haram juga ya jadi e, secara umum seperti itu secara umum seperti itu ya ada pun pertanyaan yang kedua saya tunda dulu untuk tidak dijawab ya karena pembahasannya besar masalah ini ya saya e, tidak bisa langsung jawab karena harus dipelajari lagi ya tentang masalah itu tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak mengapa karena e, tidak ada hubungan dengan Uh, apa namanya uh, Dengan kumuman dalil Iza dubiqal ihabu faqa tuhura Ya Allah Nanti uh, Saya minta maaf Tidak langsung jawab dulu okay. Untuk pertanyaan yang kedua tentang masalah apa kan Kawase. Kuas nah. arati. ya Kuas untuk rati Jazakallah khair Asal dan demikian Umum Abdillah di Mamuju Di Sulawesi Untuk pertanyaan yang kedua InsyaAllah akan dijawab uh, nanti Dependeng dulu Dan barakallah fiqh jadi setelah pertanyaan dulu yang bisa kami jawab dan ustadz yang jawab dan kita angkat pertanyaan yang kedua silakan via telefon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nenah dengan siapa di mana, Akhi? Dengan Abu Almer di Kamulang. Abu Almer silakan. Abu, siapa? Almer. Almer. Almer. Ya, Almer. Almer. Masya Allah. Saya kira Abu Ammar. Silakan. Iya silakan. Eh, pesat. Ana mau surat. Ana kebetulan hmm. uh, bekerja sebagai hmm. developer freelance. Hmm. Kemudian beberapa kelayan yang Ana buat Ada beberapa foto Tidak hanya foto gambar gedung Tapi juga kadang ada foto orang Baik lelaki maupun perempuan Itu tinjauannya dari sisi syariat Seperti apa Ustaz? Apakah harus Ana hindari atau Ana jalani saja? Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya akhla khadabu Terima kasih atas pertanyaannya ya. <tuh> Kembali ke kaidah ini al-mashyaqatutajlibutaisir, ya, bahawa sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Tadi perlu dilihat, ya, eh, hukum asal yang haram tetap haram, ya, yang tidak boleh tetap tidak boleh, ya. Eh, kalau misalkan dalam kerjaan antum Ya, tidak bisa ya, Kecuali dengan itu Dan itu masih memang berat ya, ya, Dan e, Mesti ada sedikit Masalah itu kan gitu ya. Maka Kembali ke al-masyarakat Tapi antum usahakan Untuk tidak e, Seperti itu Artinya kalau misalkan kita bisa menghindari e, Adanya gambar-gambar ya apa er, manusia dan gitu kita hindari itu lebih bagus lebih bagus ya tapi kalau misalkan kondisinya dorurat maka e, seperti apa yang kita lihat dari fatwa dari Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang memang kita tidak bisa menghindarinya maka kembali kepada al-mashhokotu Tajribu at-taisir jadi sesuatu yang berat, bisa mendatangkan kemudahan, ya. Di mana Syekh memberikan contoh, kita beli majalah yang ada gambar-gambar, ya di situ, ya, gambar-gambar uh, untuk di ajli dirajalelem dan faida, atau di uang-uang kan ada gambar apa, laki-laki ada gambar pemimpin, ada gambar uh, penguasa, ada gambar raja-raja. Ya, kemudian di SIM, kemudian di KTP, kemudian di paspor dan seterusnya. Ya, kalau kondisi seperti itu, sampai tingkat seperti itu, maka kembali ke almasa kota Tajlibu atau esir, tetapi tetap ya kita harus berusaha untuk tidak menggunakan hal itu ya, semaksimal mungkin. Allahul alamiswa. Nah, jazakallahu khairan. Abu an di pamulang, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kami angkat pertanyaan yang ketiga, Fiatul Telefon silakan. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, kami berikan kesempatan kembali di telepon 0218236543 dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih ya. Kita berikan kesempatan dalam sesi tanya, -tanya jawab ini, Fiatul Telefon silakan. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan dengan siapa Bapak di mana? silakan Abu Mizan silakan Abu Mizan ya Pak Doktor asalamualaikum ntar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masyaallah ada kemudahan dan dile. Apa? Al-nashahu tatlugu taysir al-amr itu dile dan mudah. Iya. Tapi ada ibadah. Heeh. Keculitan dekat datangnya kemudahan. Al-ujru Heeh. Eh agar tadi inna ma'al usri Saib uh, untuk pertanyaan terima kasih sekali kepada Abu Mizan ya. Al masyaqqatu tajlibut taysir. Sudah saya jelaskan Bahawa arti al masyaqqah adalah al usr. Ya, secara bahasa artinya kesulitan. Kesusahan itu al masyaqqah. Jadi nama lain masyaqqah adalah al usru. Ini yani kesulitan. Ya. Dan pertanyaan Abu Mazan juga sudah kita singgung tentang apa namanya? jenis-jenis masyaqqah, ya? Jenis-jenis masyaqqah itu kalau dijelaskan oleh eh, ulama ya? oleh Syekh Sa'id bin rahimahullahu dan yang lainnya dan di buku yang kita bahas juga di buku Ustaz Sabiq hafizhahullahu taala juga kita sudah bahas tentang jenis-jenis apa? masyaqqah jadi al-masyak itu kata ulama ada al-masyakuh yang disebut dengan al-masyakuh tu'l-mu'tada Al-masyakuh tul Al-masyakuh biasa Jadi kesulitan yang biasa Nah kesulitan yang biasa ini kesulitan yang contohnya misalkan Kesulitan yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu ibadah Yang tidak lepas dari ibadah Ya Masyarakat yang biasa ini Yang bisa dipikul Oleh seseorang, oleh manusia Ya Dan tidak menimbulkan kemudaratan Ya Tidak menimbulkan kemudaratan Maka tidak dianggap Ya Contoh misalkan Al-bard Fil-wudu' Wal-gusil Ya Masalah dingin Dingin yang masih wajar Ketika wudu' dan ketika mandi Ya Seseorang yang ingin salat salat subuh di pagi hari kan di pagi hari biasanya dingin ya jangan sampai karena ah dingin berat saya enggak wudu ah ha. kemudian ada yang mau mandi mandi junub misalkan aduh dingin nih saya enggak mau mandi ya selama dinginnya masih tahammul masih bisa di apa masih bisa kita uh, hadapi enggak boleh kita tidak melakukannya Karena ini termasuk dengan al-mashakkah al-muatada, mashakkah yang biasa, ya, yang mesti orang berhadapan dengan itu. Ya, kemudian mashakkah saum, mashakkah saum, asal, mashakkah puasa yang ada dalam puasa, ketika apalagi dalam di di bulan Ramadhan, Ini mashakkah yang muatada, yang tidak menimbulkan kemurutan, ya. Nah, itu. Kemudian e, masyaqqah safar untuk umrah atau untuk haji. Masyaqqah hal yang wajar. Orang safar dari misalkan dari Indonesia ke Saudi menuju ke Mekah kan. Safar ada masyaqqah. Sama seperti orang mau safar ke misalkan ke Eropa kan gitu. Ada yang ada tugas dari pemerintah atau untuk e, misalkan bisnis. Ada masyakahnya Dan syar'um Rasulullah SAW berkata bahawa As-safar kit'atun al-azab Bahawa syafar itu adalah bagian daripada Azab Dan masyakah-masyakah yang tadi saya sebutkan Ulama bilang adalah Al-masyak la'athara laha Fi isquatil ibadat wa ta'at Masyakah yang tidak Berpengaruh yang Tidak tidak dengannya menggugurkan ibadah dan Ketaatan-ketaatan yang Allah SWT wa Wajibkan kepada kita ini masyakoh yang mu'tadah, ada, masyakoh yang uh, biasa. Ya, nah <coughs> kemudian ada masyakoh yang kata ulama, al masyakoh al kharijatu anil muatad. Masyakoh yang keluar dari kebiasaan, dari kesanggupan manusia, ya, dari kesanggupan manusia nah masyakoh yang keluar dari eh, kesanggupan manusia ini ini yang dibahas ya oleh kita ya jadi masyakoh yang apa sekali lagi yang di luar kesanggupan manusia ini yang kita sedang eh, bahas seperti misalkan eh, masyakoh orang sakit kan orang sakit suruh puasa Ya, kalau misalkan dia sakit Kemudian kalau puasa tambah sakit Nah ini ada keringanan dalam Islam Ketika orang misalkan tidak sanggup berdiri Tidak dipaksa untuk berdiri ya, Datanglah keringanan Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Solatlah qaiman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa janbin. Salat dalam keadaan berdiri kalau berdiri kalau tidak bisa, dalam keadaan duduk. Kalau enggak bisa apa? Sambil berbaring. Orang yang misalkan berbaring sakit keras, ya kan? Disuruh berdiri maka tidak, ya tidak disuruh berdiri. He? Hmm? Di situ dia boleh berbaring. Lihat indahnya Islam. Ya. Indahnya Islam dan keagungan agama Islam yang Masya Allah ini. Nah ini, jadi bisa dilihat lagi tentang jenis-jenis masyakoh. Pak siapa? Abu Mizan ya. Eh, itu sudah kita bahas Abu Mizan dan bahwa kalau ada buku kayak praktis memahami fikih Islam itu bisa dilihat sebentar halaman eh, dari halaman 65. Yeah, dari halaman 65 sampai enam tujuh bahkan di sini eh, stud menyebutkan tiga hal ya masyakoh yang di luar kemampuan manusia yang tidak ada dalam syariat Islam kemudian masyakoh yang biasa kemudian masyakoh yang berat yang masih bisa dilakukan oleh manusia ini ya dan di buku yang lain Ulama' menyebutkan dua ya. Masyakoh yang tadi Masyakoh yang Mesih bisa dilakukan oleh manusia Kemudian masyakoh yang di luar kemampuan manusia Kemudian dibagi Masyakoh yang di luar kemampuan manusia dibagi Ada masyakoh azimah fadihah Ada masyakoh khafifah Ada masyakoh yang antara azimah dan khafifah ya. Tapi secara umum Seperti itu ya. Wallahu a'lam isu'ab Jazakallah khawatir atas penjelasannya demikian Abu Mijan di kopi Dan kita angkat selanjutnya pertanyaan via pesan singkat Ada beberapa pertanyaan yang Sama disampaikan pendengar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz wabarakatuh. Uh, Saya memiliki anak uh, Kecil yang belum balik hmm. Dan terkadang uh, Buang air kecil di kasur. Satu sulit hmm. bagi saya untuk mencuci kasur tersebut. Tentunya, apakah dalam kaedah ini Bisa diterapkan hanya sebatas di lapisi atau dijemur sahaja kalau Iya, tuh. Bisa dilapisi dan bisa dijemur. Ya, yeah. selama kering. Nah, itu. Jadi, jadi, boleh di dengan plastik atau ah. yang tidak apa namanya. Langsung ke apa eh, semua eh, kasur ya hmm. eh, itu bisa. Allah alamis allah. Dan apabila ada masih ada bekas-bekasnya, ketika itu sudah hmm. lama dan ada bekas-bekas yang uh, noda-nodanya, apakah itu berpengaruh? Tak. Eh, Selama kering. Selama kering. Kan dijemur kan? Enam. Hey, ya, asal dijemur disekalalah khayak demikian, beningan Bapak Misai bertanya, kecuali kalau gini, ada bekasnya, misalkan bekas kotoran. Nah. Kemudian antum menyentuhnya dalam keadaan basah. Nah. Ini kata Syozaimin, si antum menyentuhnya dalam keadaan basah. Tapi kalau antum sentuh dalam keadaan kering dan dia kering, maka tidak berpengaruh. Nah. Tapi ketika salah satunya basah, eh ini berpengaruh itu. Nah, di situ. Iya wallah la misab. Heeh. Mm -mm. kami akan menerima pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Asalamualaikum warahmatullahi Dalam hal kesulitan mendatangkan kemudahan. Yeah. Bagaimana dalam hal ketika kita dalam keadaan sakit, bolehkah kita berobat dengan sesuatu yang diharamkan? Mm -mm. E, misalnya memakan sesuatu yang haram. Bisa khayer? Tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh, ya. Karena e, syariat memerintahkan atau Islam memerintahkan untuk berobat dan tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, hey, segala khair, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita ketika seorang yang sakit dan sudah uh, berusia lanjut, hmm. dia tidak bisa melaksanakan ibadah Salat sebagaimana uh, kondisinya ketika sehat atau ketika masih muda Apakah ada ruksa atau keringanan dalam agama uh, Bagi dia untuk hmm. uh, meninggalkan salatnya say, Iya Di sekolah khair Baik Tadi kita jelaskan tentang syarat-syarat masakwah ya, Pertama, terima kasih atas soalnya Ya uh, di hari ini kita jelaskan tentang syarat-syarat mashkok yang bisa mendatangkan kemudahan. Syarat yang paling penting yang tadi saya sebutkanlah syarat yang pertama, ya dimana ulama berkata Allahu sa'lima al nassan syar'iyyan, ya dimana bahwa mashkoknya itu tidak bertabrakan, tidak bertentangan. Dengan Nas syar'i i. Dengan nas, nas syar'i i. Kalau masyarakat itu bertentangan Dengan nas syar'i Maka tidak di tidak Diambil itu masyarakat Ya tidak boleh Ya Seperti eh, Dicontohkan tadi Ya Seperti misalkan Seseorang Yang kan tiap hari Bungir seni Ya dan dalam Islam air seni itu hukumnya najis, ya kan? Jangan sampai kita berkata ah karena susah nih bong air seni terus, nggak apa-apa deh kena baju juga, kemudian sholat pakai air e, so, e, yang kena air seni, ya ini tidak tidak dibenarkan, tidak dibenarkan karena apa bertentangan dengan nash e, syar'i. I. Nabi saw. Ketika solatkan, kemudian dilepaskan dua sandalnya. Karena ada apa? Kotorannya. Ah ini, ah ini. Sama dengan contoh ini, bisa kita ambil banyak contoh. Ya. Contohnya tadi masalah orang yang sakit. Syariat Islam, Islam tidak menggugurkan solat dalam keadaan apapun. Ya. Solat tetap dilakukan. Kiat bagaimana Rasulullah SAW berkata solli qaiman Salat dalam keadaan berdiri Fa'ilam testati' Faqaidan Kalau tidak sanggup, duduk Fa'ilam testati' fa Kalau tidak sanggup, maka Kalau uh, tidak sanggup duduk, berbaring Kalau tidak sanggup duduk, apa? Berbaring nah, Lihat Di sini Kita mengetahui Dari apa yang disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi wa Wasallam bahwa mashakohnya itu ya, masa sakit tidak mengunggurkan solat lihat ya, tetap solat tapi sesuai dalam, dengan kemampuan itu ya nah kalau misalkan berbaring Bunda bisa ya maka dengan isyarat isyarat tapi tidak meninggalkan solat ya tidak meninggalkan solat ya jadi jangan sampai mashakohnya bertabrakan dengan apa tadi asnas syari. Kemudian juga yang perlu diingat bahawa kita tidak boleh menentukan ini mashyakoh atau tidak dengan hawa nafsu. Ya, ini nasihat dari ulama nih. Ya, tidak boleh dengan hawa nafsu. Tapi dengan kaidah kaidah yang dibangun di atas dalil dalil tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kan dalam surah walau ittaba'u walau ittaba' al ahwa'ahum kafasadatis samawati wal ardh wa man seandainya al-haq ini mengikuti hawa nafsu mereka yakni manusia ini saya akan jadi rusak langit dan bumi dan penghuninya ya yeah? Allah alim bisawabi Nah, eksajaza keakhir atas penjelasan dan jawabannya. Iya. Satu lagi, kami akan terima pertanyaan. Dekonya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan fatwa ulama yang tadi saya tak sempat jelaskan Ketika iya. ada dua fatwa ulama. Kemudian mm -hmm. kita mengambil salah satunya iya. Uh, dan kita ambil yang kita anggap ringan. Yang menjadi pertanyaan, mm -hmm. batasan apa bawa kita tidak mengambil fatwa-fatwa uh, yang memang meringankan atau mencari keringanan para ula, uh, fatwa ulama sekaligus batasannya tadi batasannya hadis Aisyah tadi ya Rasulullah saw ketika dipilih ya, dipilihkan tentang dua hal ya dua hal Rasul memilih yang Aisyah rohwa yang paling ringan ya malamnya khusyshman <tik> selama tidak ada hubungannya dengan apa dosa tapi kalau misalkan ada hubungannya dengan dosa Rasul orang yang uh, nabi yang paling jauh dari itu ya Nah, kondisi tadi kita lihat ada dua ulama, dua-duanya ilmunya sepadan, ya kan? Dua-duanya layak berfatwa. Dari sisi agamanya, ketaatannya sama. Kau tidak tahu, ulama itu tidak menfatwakan sesuatu yang sesat, ya? Ulama yang benar nih, bukan ulama-ulamaan ya, ulama yang benar al-fatwa yang eh, tahi, yang taqwa. Menghadapi dua hal ini kita ambil yang paling mudahnya Kita ambil yang paling mudahnya Ya Ini sesuai dengan kaidah ini dan sesuai dengan Ruh dari syariat Ruh dari syariat Ya Ini yang diinginkan dari Contoh yang disebut oleh siortamen tadi Ya Jadi Jangan sampai kita gini <tuh> Jangan sampai kita gini Eh, dan sampai ada kita mengambil ya, fatwa dari dua orang satu ulama satu bukan ulama misalkan ya eh, tentunya kita ambil yang mana yang ulama kan itu yang bukan ulama memudahkan misalkan ah, anda bisa ya atau misal gini ada majelis ulama Mengfatwakan tentang jenis e, bumbu tertentu, misalkan di masa lalu ya, jenis bumbu tertentu mengandung babi dihukumi haram sama majlis ulama. Ada seseorang dianggap kiai ya besar ya mengatakan halal hmm. tidak haram mudah hanya itu ya. Tanpa apa alasannya? Kalau yang pertama ulama, majelis ulama alasannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah terus disampaikan. Kalau yang ini ya, mengatakan kalau diharamkan nanti pabriknya tutup. Kalau pabriknya tutup, nanti banyak yang tidak kerja. Nah, ya. Berarti kita pilih yang mana? Pilih yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah kalau ini. Ya tidak? Pilih yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena jelas-jelas fatwa yang ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud saya begitu ya. Jadi um, dua ulama itu ulama yang sepadan, betul-betul pertama betul-betul ulama, betul-betul ulama dan sepadan, ilmunya sepadan, ketakwaannya sepadan, agamanya sepadan dan dua-duanya layak berfatwa. Karena ada yang layak berfatwa dan yang tidak layak berfatwa tentunya ya. Ini. Jadi kita pilih yang mana Pilih yang mudah ketika salah satunya berat Salah satunya mudah, ambil yang mudah Kondisinya seperti itu Tapi kalau kondisinya tadi Misalkan satu pakai ilmu, satu tidak pakai ilmu Anda yang tidak pakai ilmu tidak dianggap Satu berdasarkan Quran dan Sunnah Satu tidak berdasarkan Quran dan Sunnah Yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tidak dianggap Sama sekali, tidak dianggap Walaupun keluar dari siapapun, nah ini, ini yang harus diperhatikan, ayah, ya. jadi, walaupun alam iswad, nah, tapi sel sel sel selama tidak bertentangan dengan nasarik. Nah, saya ini, ada yang dianggap ulama e warok, kan, bisa jadi terjatuh kan? Ada ulama yang terpeleset, misalkan, e fatwanya menyelisihi, misalkan, al Quran dan Sunnah. Nah, kita ambil tidak? Tidak ambil Kita lihat Menjelisih tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Nah itu Jadi Kembali ke Masalah syaratnya tadi ya Oleh karena itu Saya perhatikan Syarat ini penting Oleh karena itu Dalam hari ini Saya jelaskan tentang sedikit tentang Syarat-syarat e, Al-Masyakatuh Al-Jalibah L'taisir Syarat-syarat Sesuatu yang tidak berat Yang bisa mendatangkan kemudahan tersebut Ya itu yang harus diperhatikan oleh kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tayib saja jazakallahu khairan tasmain sen dan jawabannya. Dan ini menjadi ee, pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini Dalam pembahasan kaidah-kaidah fikihah sebagai khitam. Silakan. Tayib. Nah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. Alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita menyelesaikan satu kaidah ini. Kaidah al-masyaqqatu Haji Mutayyir kaidah eh, yang besar yang ketiga dan Insyaallah taala kita akan melanjutkannya dalam cabang-cabang kaidah -cabang ini ya. dan pembahasan kaidah ini eh, sangat bermanfaat untuk kita karena banyak sekali contoh-contoh penerapan ya, supaya kita sekali lagi tidak menyimpang dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang dinasihat oleh para ulama. Ya, karena kalau kita Tidak dibangun di atas ilmu Dalam ucapan dan dalam uh, Tingkah laku kita dalam Amalan kita sehari-hari Ini akan mendatangkan bencana Buat kita, bisa juga bencana buat keluarga Bisa bencana buat umat Oleh karena itu uh, Marilah terus kita telah bulu ilmi Belajar ilmu Dan kita terus uh, Bersabar di dalamnya Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan Ilmu yang kita dapatkan wallahu aalam bisawab ini yang bisa saya sampaikan undangan sedikit manfaat saya akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh